جدید ملاوی دو پتیا ستای ارشاد توید سنت کيسټ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمت لازان د مین چوک جاگیر اور سولی پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 یو خوا ګل برابر دی قل هل يستوي الذين يعلمون ويرضى ا برابر دي خلق او چپويږي والذين لا يعلمون ا خلق او چپويږي عالم او جاهل برابر دي کدا چاوچ برابر دي نو مشرک او موحد بسنګ برابر انما يتذكروا اول الالباب يقلن عبره خلق قنداقل چې عقل خالص ته سليم دي او ته دي غریبته عبرت واستي شيخه چې دار څو الله عباس نوي پیدا کړی او مشرک او مؤمن یو شان نشي کې دي د دنیا کے ډېر لوي فرق دي ځل د بیا اخرت کوم دي ډېر لوي فرقه افل جزاء او امتیاز هغه لري د بیا اخرت کې کی معلومي کې ځه د قرآن ترتیب ذکر کړي توحید ته اسلام ته اور باقی کہ منظور است دلائل دلیل وحی ذکر کی مختلف عنوانات وزرا قلی ا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم او خلقوا جما انم را وے وے گے دراستا سنا دیمن تقازا سدا تقوی اختیار کی شان بچ کے گناہ نہ ل للذین عملوا في حسنا یومنا للذین احسنوا تبارا ج خلکو چې عملي او کو په اخلاص په دې دنیا په دې دنیا کې زانه او کړو عملي او کو لذيرا رسدي حسناتن خيستبد لري په اخرت کې يوم انا خدا او ديم للذين فنو تبارا ج خلکو چې اخلاص او او هانو کو په خپل عمل کې په دې دنیا حسنات په دې دنیا کې او داغه زبارا خيستجوند له توفيقه او د نیکه نو کنه د ذاتو میکنه چیرې جون ولا خاصه یي هو خلقه نه پریز دی نو پریز عبادت ته د شریعت نه پاس ته د الله شانته د الله بندگی ته نو قران وای چې دلته نه پریز کنه نو ازم کلا سلا تسوا فارض الله هوازا ازم کړه الله فراق ده کدل دین اسلام او توحید نه رب العز والارشا وارض الله واسعه زمغل الله فراخره بلی بوی یان او ټیک ټاک خدای چې ګراله دراته ډېر لوې تکلیف دې وکینو تکلیف او مصیبت بسوک برداشت کړي الله وی انما ایوا فصابرونا اجرهم بغیر حساب یقینا رب ورپوله شي اجر دیږي به حساب او کنه اجر او ثواب چې به حساب ور کې دیږي چپای هجرات په دین او اسلام په دې باندې صبر کړی دې باندې صبر کړی نو دا خلک له کله باندې اجر او ثواب ورکې دي شي او کله دا اجر په خداي تعالی وشي نه لکه صدقه کوي باینده کویه بایکه وبخت پراته د ورځې راځل ورته نه کېږي دا اجر او ثواب دا یو شی دا کوم صبر او او په مشکلاتو په اندهاناتو پا مصائبو پا مقایسو آدرش انت پا صعوبتو نو شدایدو بانده بای نو گورا دلیل وحی بے ذکر کیخا جتو که بذکر سمر کے ده پیغمبرتا پا دی بانده حکمو قل اینی امرتو او یقین المات حکم شویره ان اعبداللہ مخلص اللہ الدین چزا عبادت کوم آداللہ خالص کون کی اگل رد عبادت بے کوم آداللہ خالصی ای عبادت به مخالصه دعا به مخالصه دبل چانم په پکې نه په حرمت او بتوبیل په پکې ته چانه وایما دین به مخالص د الله د دبل چا طریقہ په پکې نه دبل چا رضاب په پکې نه چر موسکو ما یا خیرات یال عبادت چر خلق را تا ګورن اخلقوین چې علاقه ډېر کال دی په اوک اړیر دان استونکې عنوان دوی وو میرته أهو جمش وادي ماتا لأن أقونا أول المسلمين دل باراج شمز أول المسلمانا لنا ذب خلقتنا من نعمه ماذا بغوري داز يونا مني جربن ذب أول من مسلمانا ما قامت بتبياو دتولنا اورا الدين بو نمونا كيوم ادرم قل اني اخاظ وارض يقن زياري وصيت ربي تجرزه اله ابو کما در ابقبل عذاب یوم عظیم دا عذاب در وذلوینه تا پیغمبر بے معصوم دی کدی هم د خپل دین خدمت فری دی نو یریږم چا دا ابره درا کی نو عذاب او دا بیا هغه وخت کې چې تا دا زور لګو چې د بلان او غذین رائټینګ کا او رازا زکر آغی دین دی هډر پمینه مونږ تنار رسې دلی نو کله چې اغيله راجو کو اغيله جواب ورکو چزو کو یاريګم کما نه فرمانه وکړه ادي دین کې مې کوته هي وکړه غلې شم نو عزاب بره لراکی دا پیغمبر حال نور رحمت به خارج ادين تشکيلنه وقل لله اعوذ او ورته تنظیم نمبر خالص الا ل عبادت کو مخلصا له ديني خالص کوونکې اغل عز د دین زما زما په مواري ده چې دا به دین خالص نور توم بيان ودعوتي او اخبروا مذا عملي سذب دين خادثكم فاعبدوا ما شئتم من دونه فس عبادت كوية تعصوا تاقصوا جواري سواد علنا اجازت نور كيخة تخريف دي وخربي <تصفيق> زي تعصوا في عبادت كوية قال إن الخاسرين الذين خسرووا نفسهم هو عارتاء يقناً تعوانيانا اغا خلق ديش تعواني كله اخبروا ذاننا و اهلهم او اخبروا اهل يوم القيامة فروز قيامته الا ذاليك هو الخسران المبين خبر دار شيء دا تاوند خكارا هو الخسران المبين دا وتاون ونقصان تنذ خبل زان دور نو سات تنذ ويلي نو قول انفسكم واهليكم نارا زان بچكه خبل اهل وعيال بچكه دورنا فتاخ غي خبل زانا دا وتاون دا من بقيهم ظلال من المعر دي ربارا د ومن تحتهم ظلال اولاند د سيدنا دي صايبان د دورا ظلال سوريه و رياضه امرت ته هون د سيدنا فاسبومي د لاندي بومي هر طرفه د فاسب د کرابان يخوف الله به عباده دا یاریال الله او بده سره بنديان پنل یا عباده فتقون اے بندګانو زما په زماونه یریګه نو یره چې الله نه وشی نو د کامیابی سبب ګرځي ښا آیا دا رجال ځان بچی د غیر الله د بندګانو والذین نجتنا بالطاغوت او غلقو ځان بچو د شیطاننا ای عبذوا ذو عبادتو کې دا گو کله د عبادت له ځان بچو وانا او وجو یا اوکا اللہ تا لهم البشرا دیدہ بار ازیرے دی فبشر عباد فزیرے ورکا بندیاں نو متا الذين اخلقوا يستمعون القول چغوک دی خبر تا کلام د الله تا القول مراد قران فیتتبعون احسنا فزے تابعدار کیدا خبر ودا گو چغلا قران دے احسنا نو قران خبره فسریع کنا دی بسر او چه خیسته خبری او امیرو که داری جده پی عملو کی او نواحیو که داری جده تیزان بچ کی دو دا خیسته ری یا تو القرآن خیسته ری خیسته ری اولئیک الذین دقا خلق دی هداهم ال... اللہ هدایت کنزید هم اولو الالباب او دقا خلق دی عقل مندی عقل مندی تاوی لگمخ کیتی ویلو دی عبرتا بستیش. څوک قرآن باندې عمل کی تابعداري کوي دا ستړي عقل مند او هغه من حق عليه کلمۃ العذاب تسلله ورکه پیغمبر تا پای کې تقابل له دا اوصابو د مؤمنانو ذم زل باندې هغه من حق عليه آیات او جثابت شاګ باندې کلمۃ العذاب زمان فنار آیاتو ایا ته بچکه آزاد به ور کې چې هغه لایق دی غوور نو چې آزاد په صاحبچه وری نو دی دا غچا نشان کې دی چې هغه د پارو جنتونه تیار دی ته هیبون ده پکې تسلیم ده چې تاغه څوک بچکه چې په ور کې دا کې نه لذينا تقربا لهم لكن اخلق جزانه بچکو هو يريد الله خپل ربنا لهم غراقون دی پارا بالا قانی دی من فوقها غرف مبنیت دپاس دا داغی بالا خانی دی جوڑ کرن شوی مبنیتن اشارت دی تر چکوری تیار دی جنت خواد او کناس نا کتدا ہوئی چا بروست جوڑی گی اگا تیار دی مبنیتن یو دپاس بالا خانی دی جوڑ کرن شوی مبنیتن تجریمین تحت هلانهارو بایگ بلان داغی ننهرو نا وعد اللہ وعد کرد اللہ وعد حق لا یخلف الله علمی خلاف نکی اللہ دو وعد اق یو باب دیزه پوری شو زیم باب زکر کیتر وم دیرشم پوری و دیکی دلیل عقلی دی او بیات قابل دی او سابو ترغیب قرآن تا تخویف و خروی ترغیب قرآن مثال موحد و مشرک علم دار دلیل عقلی آیات نگوری ان اللہ انزل من السماء اما آج یقنا اللہ لارید بار نعب فصل که یا نبیع فی الارض پسروانی که اغیل را چھنی پس مکا کئیم ثم یخرجو به زران بیا رو بازی پدیس را فاسولا مختلفا الوان مختلف و مختلف رنگونا داگی یو خواقا نمدی بل خواد چاولی کورا کسما کسما رنگو نیدی زان لب ترزو نیدی که نو خواسولا داستی ثم یخیجو بیا اغیل پاکی را پاکیگی فتراهم اصفر نویلی باتا تک زیار اغیل را تک زیار هم یجعله حطاما بیاوگرځي دینره مات شوي ټوکلي شوي لريګ کنه داستا دنیا دا انفانندی سریز جون دی او واځي فصل تا اوپر داسی نو سننن زمه برت خدای واخل نه ان في ذالک یقینا بدیکه لذکر ال الالباب خانها واذنه حت دبار د عقل مند اوما شرح الله صدره تقابل درمزل تاسو په مؤمنانو ایاواز آغا سوقو چہ پران دی اللہ با گو د پارہ د اسلاما فہو علی نور من ربه تو قصدی پرانا با اندوی درو خپلنا تجپسنے کی بل کھو گوڑا فویل للقازے ثقلبهم فظلاکت د زبارای خلق <تصفيق> او صحد زڑن لے گی من ذکر اللہ د ذکر د اللہنا داګه زړونو کې قساوت ته سخت دي سو آثار پېنکې ندا ډول یو شان کې دي شي روغ اوران ذور یو شان کې دي شي ها ندا وله خلک ته انداخره کېاله زموږه خلق دې کنه گو تا فاويل للقازيۃ ذکر الله ته خود دې فکر وکړه کنه چې مؤمن مسلمان موحد او بل طرف مشرک او جاهل هغه او شان کې دي چې ندی کنه تقابل قرآن دې دا بار کې ښه اورایږي به ضلال المبین دا خلق په گمراهي کار کوي دا رانا بتا تاسو غرا دي نظرونه کتاب ته الله تعالی توفیق درکړګ نه ستور یې کنه دیکرانا اللهو نزل الله نازل کو احسن الحديث الدر خيره کلام او خيره بیان کتاب اعظم کتاب متشابه هم یو یو شان لري یوه خبره توحید یو رب سمرا عنواناتو یا بیا بیا ذکر کړل ده او کم چې ضروري مساله نه په آسان الفاظو کې بیا بیا متشابه یو یوشان شان دي مثانیہ بیا بیا تہرایږي مکرر ده دا یې appearance خبره ته ذهن ترایشه دشه وګوراسره سمره ده تقشعی رمنه خذیگی عربیگی د دې دواشنه ذلول الذین سرمانی داگی خلقو یاک شونا رب هم چیریکی در اپلنا سم اثر پیوشی کلگو بگنیگی در قرآن در اثرنا سم مطلین و بیا نرمیگی سرمانی دی و قلوب او ظلنا دی بدنونا او ظلنا الى ذکر اللہ ذکر داللہ تا اگه تم اعلانو کیون رمشی ذالکہ داللہ دا حدیب داللہ دے یهدی بہی من یاشا ہدایت کې بده زرا جاده جو غواړي ګور دا چې په قرآن دی کنه چې قرآن دستي شي لختم مسلمانې مؤمنې نو باغونده بده سر کې جو بوکنیږي دا ويختي دا چې قدري کې د بدن چې قرآن خبر اوبړي حضرت راشي داغه شانته په بدن کې عجزۍ راشي هر ډېر متوجه شي الله تعالی سوچو کې فکرو کې شي الله دا زمو نه غناونو بس کی نه وګوره دا د قران اثر ده دغه شنسترګو کې انقلاب راشي سترګې ابداري شي هه او سترګو کې یوخ کې را پیدای شي او سره که شي کنه جوړه ونشي غریب ونشي ها دا د قران اثر ده دي توید قران اثر اوجه تقشعوا منه نتاه ک خلقیدو شیعزر پیغمبر نمو آغاز تویشی نو آغاز شوب کی ویرده پا واجت کرازی آقا ده پا واجت کرازی سنگا واجت کی واجت خون من دلو نو پا دیخو مون پانو شو چه دی سو مومی دان وقتی مکام مومی چی رو روش ده وقتی باونه نو خلقا توجه راشی حوال خوشی ویوچجر فرکلو شو نو واجت پیر آغازی نو واجت قرآن پر رازی نو قرآن خو او اول و د دې کې نينا او ګينه صبر بنديا سركونه پوش چې دا وجد نه دا جو دا وجدونه دې پذي باندې او چې دو په نو وهيو تاسو کې وي وي صبر دا د ذکر سره د هو هو سره صبر باندې راځي دا قران سره په خانه نه راځي ولي دې ده خالص وجد او شوق <تصفيق> نه بالکل محرون نه او هغه کار کې چې درس پیدا نور کې دا هدايت د الله دی ذالک هو الله دا هدايت د الله دی راته په دې سره توفیق ورکړي کله کې په دې سره مې اښا چاته و مې یو ضل ل لله او غصم چلای به لارې کې زګه څه سامان نه و نه اختیار کړي فما له منها د نبی دا په راز او کلار هو دن کې زستا چې وته هدايت وکي چې الله په کتاب دا دغه کیا مات چر الود حالی تقیب اوروی ازمیت تقیب وجه آیا پاس اغه زوک چې ځان بچکی په مخ پر زره د بچو لپاره مانداله استعمالې نو دالاسول دی مخ کې کې چې په مخ باندې ولا اور نه ځان بچکی ها په تخیل ته ځکا چلا ته تللی شوې نه دي نو لاس په خداغه په خوا ته تللی شوې نه نو چې اور لمبا پر ازین نه دی په تو او ولان عالم ته ترګه مها دا پورې استیاري خو نه زنا نو چې ویری ربا خلوه هما کار کړی ته نو ورکړي نو بندیا ان د خیر او خیګل د پار ان د الله د رضا د پار اته تو شیبو د ځل نو یا زل چیرلو ونته چپټکی نرمال ونته ورکړو چې بیا منس نو پر لور یو خوب کې ولې دګنه نو لاو په ور کې اجل عمو په راتل نن ولړه غا سپورټ کې بعده ما مخکاو انور د راشانت حال والله عالم بهر حال اځه وایې برات هوځې کله چې مؤمن مسلمان څوک دنیا کې ناهل طبکاریږي خو یو خبره راځتا ورې پړیانه ا په دینه چې خلک بیا بداوې چدا به غم پښښو ندا دا ته خان ما وردیلې یی کی دي چې ما بس بروستو خامخاجي ګونه پخوي الوابون پکاوخه مولانو تمو غوري باغ بلگیای خو مالو بوري قام نس پکاوای و یا به مولانو استاد خیر او خیر د پاره لگیای چتا ته خیر او پیدا ورسی نو مون خو دغه زور لګو کله ها چوارګه پخ پلاس مانلی الله درگاهه پاره د بیا به ټولومه اچھا د بل لاس ته پری هو د مشران وی د بل لاس باندې به مار نه وځنی بیا څه پته لګی وقيل للظالمین او بولشي ظالمانتا ذوقوا ما كنتم تكسبون او سكياغا جتاسو كسبكو كذب الذين من قبلهم تكذيب كلو او خلقوك مخيد دينو فا اتاهم العذاب نراغذي دا عذاب من حيث لا يشعرون دا غطرف ناجدين فويدل فا اذاقهم الله الخزياء فا او سكياغذي دا لاباك رسوه في الحياة الدنيا بجند دنياك والعذاب الاخرة اكبر وخامق العذاب دا اخرة الويده لو كانوا يعلمون قاشده فويده ترغیب ذکر کی قرآن تا چه دا کوئی کتاب خدا دین او ننستا اطلاع کی چه عمل صحیح کی والا خیرت کی بیا گران دا قمضی صورت کی بطل توبیت ترغیب ذکر کی جنن دا مقدر آشا دنن نبوری توبہ پریند نن بطوبہ واس احسان بپاکے دس سبا سپا تلگی دس بیا سپا تلگی ولقض اطربنا لیلنہ سے اور یقینا بیان کرنے میں ہم گا دار خلق کو فی ھذا القران بجے قران کے ملکل مثال ہر قسم مثالن لعلہم يتذکرون لہ بارج دی امرت اهلین قران کی ہر قسم مثال اشتا اد ابرت بار قران عربی قران نے الستشیدہ باربے جکی غیر ذی ایوجن ندہ ہوند کو غالی قران کے تعلمهم يتقون الربا جديدان بچکی سات همخهونه وي چې د دغه زګی کتاب دي متشابه هم متاعيه چي یو یا شان دی او بیا بیا د مستیشه مقرره دي نو تاسو دغه خبره ذکر کړئ چې په اړیمه لستا اقیدسه کیږي اصلال به کیږي سور نمونه قرآن ذکر کړئ بیا بیا ذکر کړئ نو مثال دلته وي ښا استاد پوښي د بارا الله هم سال بیانه الله پاک مثال دیو صلی فی شرکا چه بار که شریکان وی متشا کی سون اړیر سدیان وی او بل سرا متشا کی سون تو وی چه زدیان دی او کاغواګوی یو د بل خبره بالکل لاوري او غلام دته دی نو چی اورته او کار خی نکبالو تو وی دیو وراشه نو بل کار وته خی نو دل هغه او کار تل اسکلنی چه بل ولاواز اګه زور ورشي نه اغل نه لشي خا نګور د کل سوجو باندې کله یو خو کار ورځي ار یوې چې دا ولا دی سره زمان خدمت کوي ا زما روپ د پد باندې پروتي چروسای اندي دا غمني دا سه متشاکیسون انه زدي اندي او الاتفاق او کاګواګ دیو بن سره ورجولن سلام ال رجل او بل یو غلام نه چاګه خالص دے دپار دے یو صلی سلمان لی رجل دے یو صلی غلام دے بس آگا که خرزا دے خکارنو لکی دا دا خیال ساتی وزگو ردواء صورتنا پک جوڑی گے یو مشرک تداوی چتا پیو درگا پبل درگا د علی حد دی گرزو دید دی زاندہ نو ستا میسار خردک گلام دے تبکم یو رزا ساتی تبکم یو لرسی هاااااااااااااااااااااااااااااااااا استاج اولیخو تنگر تبا کم یو رضا ساتی او داگشان تی بلخوا موحید انسان دی چی سروب دی یو رب بنده دی او بس اگر خوا عبادت که نیو دا سورت شدوین دا چلی مشرک تا دا اللہ طرف نبو ویو چکم موحید انسان دی ناقل اخو خبل رب حاجت پور کهی رحمت پی کهی خیال ساتی رزق و لور کهی داگشان او دا انفان چه دی؟ نا مشرکو نو دا خیال با کمی او ساتی مختلف آو دا غدی که نا آلی حد نو کمی او پا دا خیال ساتی و حجت بوله برا که اگو متشاکیسون دی بار حلال مشرک مثال دی چه دیر دیر پلوی افاد کی پروت دی دا یو رب بندشا او نور پریزا اگه که استاد پاریس خیر او پیدنشتا دا مثال ذکر که دا موحید مشرک سمرا واض حلی استویان مساله هغه برابر دي دا دوارو صفات کې الحمدلله صفاتنا د اولوہیات خاصه علی رضی شکر دی الله چې مثال له بیان کو او خلق دې په پوو کو چې د شیرګلو توبه وباسي رب ولا مان شو بندگان شي بل اکبر هم لا علمون بلکې اکثر دې خلقونه نه پويږي هغه اغيارشان لګيا دي او اغه طلق خبري دي ولكثرهم لا علم يرچ پدې مثالي اوسړي پونش هاغشان پشرکه اخته نه دا خلق مبارکه قران زور نه ورکی چې دې نه پويږي کنه رانبوکه انكم ايتون يقينن تاملكيدن کې وا انهم ايتون يقينن ديوملكيدن کې ليك هم زور نه راغي خلقونه دي وېچ بځته انتظار کوي ته سواز پوري ای او بیاچی او پاچی نزا بیغم بشتی نو قرآن وی کتم ملکی دو آلی وطا مرگ راضی موت اولی دی با میشی پدی با ام راضی کنا همینکو بیایقنان تاسو اوم القیامتی پا وزد قیامتو عین در ربکم تختص ایمان دخبل رب سر ینی پا نز دخبل ربان دی تاسو بجگلی کواه قیامت کے بستاسو بیغم سر بر جگلی بحث بی قران و مجید صدر ذکر کړي د زېبه زېبان درازي جړدي او بل سره جگړی کنه نعمتل سو شو چتاس دنیا کې پادې کېدو وانه نه مرگ بدر او بیا به الټ جگړی کنه بے پیدی جگړل دل, دل تک عمل صحیح کې په خپل اخلاق کې او د قران و مجید د دې مثالونه ایبرت اخلي اپ کوته اوسه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن اغلل ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه الیس في جهنم لما مثوى للكافرین د یاد کریمه کی دسرته زجر ذکر کیگی مخه ایتنو زجرو مثال ذکر کو او بکی تا په او خراویو چې دا او بیان تاسو انکار کوي او خلاف کوي جګړه کوي نو دي جګړې فیصله واستار قیامت کې الله کوي او یوځه دانا بلکې سمره پورې چې جګړې دی راګه تمام فیصلہ با قیامت کی کیږي ځکه قومونه انکار کوي کنه چې موندا چا حکم موږ را رسولي چا ما سره نه را کړي او امبیا بوچ مون مفاله کړل نو شهادت په کې د قومونو د دې امت او د یو بنده ځ خپل لا سوخو پېښ کېږي نو دلته کې راغې مسئلے وځه حد کوي چې راګې نو چا انکار وکړ ناګل زورن اور کړی او داغه د موشن اختلاف جوړ شو قیامت کې به الله فیصله کوي سمن اغلمو سو دلوي ظالم مين من دا غچانه کذبا علی الله چې دروغ جوړ کړل الله باندې لوی دروغ حدیث کوم راغلو چې کومه تویلې شي او دلته په ستر انسانو کې نوې بان دعا لله ولدا شاء الله لرشارك أو ولده أوباله نو داثر الوظالم دي كذباء على الله فالله دروغ جرقه وكذباء دي صدق أو دروغه وي تقذيبه وكو دا غدير اللي ورشتياه إذ جاء كالسي تتراغ لل دا انبياء بجببان دزتر توحيد ما صلا او قرآن ورطر آغی و هو التوحید و القرآن ابن الجوزی وی توحید و قرآن ورطر او بیان دا تقذیب و کو ندالوی ظالم ده یو <تصفح> دامانه <معنار> رد دا آیات یعنی <تصفح> چچا شریک و گرد و اللہ <تصفح> او دعوت دا پیغمبر چگر توحید دا پارم دا غی تقذیب و کو ندالوی ظالم ده <تصفح> او بل داس بسو کی انبیاء و غچر دروغ نوی او چه دا سیاعتم چې چه اغا دعوو که چه دا پیغمبریم او دا اللہ دا طرف نغصر شواهد معجزات کتاب وغیرانی ندام دیرلوی ظالم ده نو فسرین ہوئی چه که پیغمبر دروغ ہوئی نو اغا با دیر ظالمی او بلخوا چه امت تا مساله اکلا و کذبه بی صدقه او پاق رشتیه و خبرو بانده او صدی دروغ جو اکلا او بلخوا چه امت تا او نسبت در روغی ورطوکو ندغم در بی ظالم بل بی ظالم نشتا نایات کی رد شرک او دغشان تی رد رسومات و بیدعات وغیرہ او من کرین لزجر علیتا فی جہنم اینشترین پا جہنم کی مسوال زید او اسکوکنی در پارد کافرانو مسوال چپاغی کی دیا او دا او استفحام تقریری معنی اسو یقینا چیزیں پاکشتا دطول کافر و منکرین و توحید <تصفح> داپارا والذی جا ابی صدق و غصر جا اغا خلق شرات لیوکو پرشتیاو سر و صدق بیه او تصدیق <تصفح> او داغی توحید او منو بید آگی تصدیق او خلق تیوه ویرس و خلق تا اولاک هم المتقون داغ خلق دیدی پریزگاران نمتقون اغا مشور ماعنا دا الَّذی نتقو الشرک جزاان بچکی دا لوی ګناه نه چاغه شرک نه نو کله چې عقیده رې په دنیا کې دا څەوە چاغه رښتیا مصلح توحید دیو ماناله اله پیغمبر تصدیق دیو کو ده. ده. نو ستاره پاره بیا بشاره ته ندی زيري غورا دا نمخ نو مخکې چې من عز لمو اي غورسو راځي چې انکار کوي توحید نه اته کذيبو کې دی او دلته چې ویناو اول بارې کې پیغمبر دی چې تصدیق دیو دشتیا <تصدق> اروند دنیا ته د ری تصدیق یو بیا تمام مؤمنان صحابه چې محمد صلی الله علیه و سلم راغی ته ما دې لهما یا شاءو نعند ربهم دغه پارا وسري چې دی غواړي جزاء المحسنين دا بدلره د محسنانو ان اکاملو چې توحید منی اجازه تصدیقو کې پا عمل سره انو عملو کې ان الله بدیل اغسر کې چې دی غواړي ما یا زګر دي اګه کارو کو دنیا کې تد الله خوا خوا لا بولا هغه څوک چې د دی خوا کوي لو کافر عنهم مفسرین د لالم متعلق ذکر کوي دی له ورکو اګه څو چې د دی خوا خوا ولي لو کافر الله ونم چې لرکی اورج الله پاک د دینه اسو الذي عملوا بد اغه عمل صدیقلې بد يو سزا دغه عمل صدیقلې وعد زيهم ابد له ورکه دیلرا اجرهم اجر دي بی احسن اللذی کانوی عملون فخیستا اغا عمل چدی کاؤ اصوا ایم ذکر کوا احسن ایم ذکر کوا ادوار زغیر اس میں تفضیل دی داولی داد دی جنتیان و شان تایشارہ دا چی دیر دیر نو د اچت ساڑی اغا غلطیو مچتای کنا او دا اغا عجرم دیر اچتی کنا نوی زکی داستیو بینا چی دی دیر شان و عظمت و علیقا نو کسا غلطیو ک او اجر صاحب بوله ورکړي درځان تسلۍ وکړي پیغمبرنا <متحدث> ذکر ثلاثه مثال د شرک ذکر شو نو مشرکانو نبی علیہ السلام له تخویف ورکو یاره یې چې تاسو موږ نه خبری خبرې کې هواره خبرې کې هو الله تعالی وټا کړو رسې تا ته بن مجید کې تسلۍ راو لېګه لخوا علی الله بکا فین حدجا عین الله کافی ذ خپل باندې زپا را او فصلی باندې محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم الله کافی نه یو باندې لا الله کافی نه ذ خپل خصوصی باندې زپا را چې پیغمبر دی و یخوفه نک به او دی ریت علی را خلقو چې وعده الله انه دی دا غنه دی چې ګور دی په سوا یما ان نقصان بره او تکلیف بدله در کی او لی ونی وغتلين ده کرکی کنه چې وره مازه خبره بدل خراب کی ادي ډیر تیس دي نقصان برته ورسي ومي ضليل الله فماله منها تو تو چا خپل سر خیر غواړي ما پرې تاسو په خپل نيول نشي ما زغم خراب شي تاسو ما سوا هي هغه څوک چې الله به لاركي نبي داګه بارا سولار خدن کې منهاد چلار وتوخي یا خلکو تاسو بخت له ګمره شوې چې بعی الله باندې ګمره یقین جوړ شوې نبی نور خلق باندې باندې راوي دا ایلا سبتل پارس کا کته د مصالکه ته تا تبوي ه نو ما خلور ما نقصان بره تورس کټ بدل باندې والی تکلیف بدل اندر کی الی ونی بده عمل کبل نقصان ناش و ما يعد الله اغا سوتو چې الله راه به هدایتو کی نبی دا غره بار سو گمراہ كون کې الہی صلی الله علیه و علیه عزیزین زین تقان اینه دلپا زورور بدل غستون کې هغه چاته ہدایت کی کنه هغه عزیز ذات دی چا چاته ہدایت کی نبی اصحاب نشي گمراہ کوله او حکمت مناسبه او سړې پریزي او ہدایت اور, اور دنه کی توفیق ولنور کې ولې دغه چاره گمراهلار اختیار کړی اسباب اختیار کړی یا دا حق باروستو مقابله کې سوګو الله وي ذن تقم زوته بدلاکوم سزا به ولرکو دي په خپل اند دی قاېلی اته تا یاري د دینه تاسو اوګه نه لنه درم ذکر کوي سپګه سلوي ختم بوري اورېکه دلیل عقلي اعترافي دې نه تاسو کې دی امانه ولا انس الدام او گجرتہ تبوس کے من خلق السماوات والارض شافیدا کل الاسمان وزمکا یقولون اللہ خامہ دی و شلا پیدا کل دی خدا ندہ قومنی شخالق د اسمان وزمکو اللہ دے ندرا قل ارایتم و خبر را ما تدعون من دون إن الله اغسج تاسرا بلا سیوا د اللہ انا الا بضر کو ارادوں کی مابانے اللہ پاک تمام ملزارر هل ہن کاشفات و ضرر نو یشتری دیره پارا لرکو دغه زارر هل ہن کاشفات و ضرری دغه ال حاجت اسرا بل نو دین لرکون کیری د اللہ د زارر چه دی سو کو انما نحتو لوکی واز و تاوکی نو دا تقلب بدلر کی ها او ارادنی برحمتن یا ارا دو کما باندې الله پاک در رحمت حل هنمم سکا در رحمت دعا دی بنداون رحمت دا غل رايا الله دا رحمت بنداون کي دي شي دي چلو زه رحمت در کوم او دي مې اوس کي را پرې زماتا دا تا اقت اختیار د دېشتا بله واي په پهلون کو دای نشتا او خبره غري اول کي کړي را ها اولا اسفانا عند الله چدا ہو زموسفارشیان دی اننگ پہ اللہ تنزید کی بو نو گے وے قران مجید رات کھڑے دے کر چدا غلط خبر ہو صحیح نہ ہو میں دلیل را دلجے اپوستے ہو جواب نہ جواب سکنو جواب کی دے نا ہم دےرے چرے دی تا قبول بالکل نشتا قل حسبنا وہا وردا کافیل زمان بار اللہ علیہ توکل المتوکلون خاص باغوانه اعتماد دیو کې اجماد کولونکو او په اجماد کولونکو کې د ټولو نه اول پیغمبر داغه شان صحابه داغه الله باندې اعتماد په هر حال کې هر وقت کې دا دلیلو او بیا خلقنا دلیل او بس اللہ کافی دے دبل نشتا و خبر بیا تاسو دا خلکو نه اعترافي دلیل او جوابو کې بس الله مال کفي دې دبل چا د احتیارات مستا او خبر هغه بیان نه چنمنه له براعت ذکر کوي اعلان د براعت ولیه امانو وا تا اقامه ملکه الا مكانتكم خپل ځای باندې خپل مارتبه باندې اني عامل یقینا زهم الكون کې ما قوم د اعلان کا چتا خپل کار کوي اعظم خپل کار دی هغه کوم فصو د عالمونه فزر دتا سو به ميه تي عذاب يخزيها او په جنې پته ورته څوک دې شراب وشي غته آزاد چروا سوابه کې ويحل عليه عذاب مقيم او نازل بشي دا باندې عذاب هميشه دوکه اسمه آزاد ذکر کو ميه دي عذاب يخزي دا اول نمرات دنياوي عذاب دا دوين نمراد اخروي عذاب عذاب المقيم دا اخرت عذاب علاوه نه د بس لار صدا د الله کتاب ذکر په ساده ذکر کې د قران اترغيب ان انزلنا عليك الكتاب لينسوا بالحق لكنه من غادر ذلك تمام القران ده بارد خلق به حق ترى چا حق تختاره فمن اهتدى فسار سوف جلاريومنده تو حق به روان شو علی نفسه زخم زان ده پاره پیدا وکرا و من يضلل ومن ضل غسوکو چبمره شو حق به روان نشو فانما يضل عليها یاقین اندې گمراه پخپل ځموارای و ما انت علیہم بوکیل انې تا بدی باندې ځموار ځم ځل تصلی پیغمبر پاک ته سلوور دلایل عقل ذکر شمخ کې پینځم دلیلات ذکر کوي او وایي کې اثبات کيده قیامت ښا الله یا دوفل انفسه الله وفات کین اخلی نفسونا حینا ماتی ها پا مرگ دا بدنونو دا دیکی واللکی لم تا مط او اغا نفسونا چه نمبرو کیگی نو اخلی في منامه ها پا خوب دا دیکی گوره اللہ حب العزت یو میزام دا سجو انسان پا دا بدن کی یو روح دیو بل نفس دی نو نفس اغا ری چرد پی دا احساس دی ادی پی پوئیگی او روح دی چه بدن پی جواندیلے گرزی را گرزی پی او حرکت پی کئی درشان تے تول سسٹم او نظام پاگی بند در حاضر میں وجود چلیگی لاغا روح دی نو کل چه انفان او دیشی نو اللہ دیدن ازا نفس واخدی احساس نی بیاند پوئیگی او روح یہ پا بدن کی نو کل دا سوکی جلنا بی پیسه لوکی دا بارنا نو اغا نفس واپس نشی ده او دا روح واخلي مرپس واخلی نو خوب که منده ملشی یاداسی چه کل دبانده اصم مرگ رازی وغیر در خوب نا وی خوبانده نورنبی حالت دبانده دا سراشی که نا چه خوب پیراشی اغا نفس واخلی بیوشی پیراشی نبی آرپسی روح و مرپس او چه دکم روح و نبارکی اللہ انسی حسال نی کری نفس و نو دا خو په داران کوم اغه نفس نشه راغی نه تلي نو هغه ته واپس کی نو دلته دی نظام ذکر کی ها يتوفل انفسا اخلي نفسنا حينما ته ها په وخت د مرګ د راهي کی ان د بدن نو مرچ کی کنه لم لمتمت او اغه نفس نشه اغه نمرې دا وخت یو قرار نه دي نو اغه اخلي يتوفى في منامه اغه اخلي په خوګ د راهي کی فیومس کلتی نویسار کی اغا نفسنا قضا علیها الموتا چپیسل اکلیب آگی بانده دمرگو اغا واپس راین شیخ دی بدانتا اغا آلتی سار شدارو فر بسر دی دی دی دی نواخلی ویورسلو الاخرى اغا را لیگی اغا نور روحونا دی بدانتا الہ اجل مصمم طرق وقم قرار بوری شاگد جون اخیری ایسا دا اخیر دی اجل لیت نارې په یوه ځار په بیا را لیدي دا غوړ سپا دا, دا سلسله شورو ده نظام جاری لري یو انسان وو د فکر او سوچ نه لیکل چې الله دې قدرت ته وره سوچله د انسان مریو جن دی کیږي مریو جن کی گی دا, دا قدرت ته ها ان فی ذلک الایات یقینا فدی که خانق دلائل دی یقوم یتفکرون دا قوم نه بارا چې فکر کوي نو ور توحید ته مصابته چې بل څردات نشي کوله تعالی او قدرت او قیامت ته مصابته چې ذات سگران نه دا بیا ورته کولو ځند کول وته کل چې دا دلیل ذکر کو نو سرج کی بشفاعات قریبان دي جستاپ خپل رب اند سخیا الله تتعالى شفاء ګر رسول دي د شفاء مبارک انده قانون استکنا امتخرو من دون الله شفاء هل يقول لديه خلقه سوى دعنا شفاء صفار الشيان قل اولو كانوا لا يملكون شيئا اذا اختيار نشتا دهس يوشي ولا يعقلون نصوش كل شيء نيس اختيار شتا ردو شرف ولا يعقلون نيس عقل شتا سوف دعنا فراء صفار الشيان قرزو لديه تطبي ديمو مالا شفاعتكي قل لله الشفاعت جميعا او آئی خاص الله لغده سفارشتول تا اگر پا حکم بکی گئی نو نو چا اگنیک و بندگان او تا اللہ اجازتو نو دا شفاعت و یزمین او سک منکر نیدی قرآن چا رد کی گو دا شفاعت قهری کی چو گول اللہ سرد زور سفارش ہی سک نشی کولی او چا کن ملائک و تا انبیاء و بندگان او حکمو کی تو چکم مسلمانان دی عقیده سیدہ او خود عمل کم زوری دا پالا سفارش کوي قل لله الصفات جميعا هو يرضى بارس الله نور دټ لهو ملک السماوات والارض اغلرا باش سيد اسمان نو دغمه ثم اليه ترجعون بیا به الله تاسو پاسکلې شایې هیڅ بعد د قیامت پکې او چوا پاس کېدل تاسو الله ته تا نو ذکر تم فلوک خلقته توتر الله توحید بیان کا اته شفاعت مصلوکه جو ردي سنشي کولې شفاعت باغی چ اللہ اجازت کی اڑن میں اجازت پیغمبر سے کی گئی انا اول ہم یشفع اور است بیان نور نبی اوتا اللہ پہ اجازت مانگ قیامت کے روز ان جو تو سے ہموتا زان دیکھو دین نہ پار سفارش کی دادا کا معاملہ جوڑا کر لے زت الله او کلا چیز ادول شی اللہ پاک يواحده وحده توحيد سر الله يا دولش اسمع عزته نفرتك او تانجيغي اسمع عزته نفرتك او تانجيغي بدغني قلوب الذين زلن عن خلق لا يؤمنون بالاخره شيمان نار ولي باخره تمنلي داس جرد فيعراض دتوحيدنا شكل التوحيد مثل بيان لي نباس خلقو بخلقو و كم خلقو؟ لا يؤمنون بالآخرة شاخرت باندي إيمان نشتا و إذا ذكر الذين من دونه أو كلاسي عدولشي أغا خلقو جسوا دعالنا دي إذا هم يستبشرون ناسا فديخ وشاليكي خيالهم دي جدا الله رتوحيد مصالكي نخلق بوي يارشار جوكرا دي أما شرعنا خدا مسالي جدا نذكر نې پرې د دلته کله لري کې امکینه نې واره دا خبره به کوي ها وګوره چې تاوه ته موضوع بدل کړه دا هغه توجو ده پارا چې تاسو خبرې جوړو اولیاء او کرامت ته دا هغه پردا سره وروه توجو کې او متوجي بشکن نه نو تبو ته بیا مضمون وروه بدله نړی بیا تند خراب شي دا له سوچ وړي کنه تاوگورا قرآن و مجید سوارل سوکال مخ کی ذکر اکلی چې دا الله ذکر وطاکی نو باد گونی اوچو دا اللہ نا سیواوتا دا نور نو مخ لی نو بیاوتا لگیر کرا ٹول اشپا ٹول اروازا کدیو خوزی دا دی بیا نفوزی تی بخو خوش آلاناستی صارف نو ساکانه او دی زمانی سره لگی رستو تر قیامت دا pore او واسیرین چې کار کوي چورہ د دې یاد دلاند لکی تفسیر عثماني اساس یہی یا اساس یہی حال اج به بہت سے نامحد مسلمانوں کا دیکھا جاتا ہے نند مسلمانانو انده حال لید شي خدای واحد کی قدر و عظمت اور اس کے علم لا محدود اور وسط کا بیان ہو تو چهروں پر انقباز کے آثار ظاہر ہوتے ہیں چید اللہ دا قدرت و عظمت اور دا غد علم چڑیر وسیع دے لا محدود دے دا غی بیان ورطا که نگورا پا مخونو کی انقباز کری مخونو کی تندیقی برسال ویچے سڑے پاندے بد یعنی خواست ندے مگر کسی فقیر پیر کا ذکر آ جائے اور جوٹی سچی کرامات اناب شناب بیان کر دی جائیں تو چہرے کھل پڑتے ہیں اوچوڑتا چی دا پیر پاکیر داولیاء و ذکر پاکیراشی اس رشتیہ دروخ کرامتوں نے دی پکی ہوئے خفو حضور صار کے لگیائے ہوتا نمخون تازش اور دلوں میں جذبات مصررت و ایمبیسات جوش مارتے ہیں اپس کی دا سے ان د خوش علیہ جذبه و انبساط سمجوس ہوئی سم خوش علیہ شے اورات حالی بسا اوقات بلکی بسا اوقات توحید خالص کا بیان کرنے والا ان کے نزدیک منکر اولیاء سمجھا جاتا ہے اور جو توحید خالص و توقف بیان نہیں تو اللہ دو مسئلہ و کل کل و دی یوال مصالۃ کہ نو کنا و تمنکر وی چہ دادی اولیاء نہ من کېره دا ولياو حرامات نه مني سبحان الله بیا بیا کېږي چې دا مساله وګبې بیا چې څنګه ود الله اسکو راوي رابارك ها ا دې چوګي هغه اسلام عليه الله راز لتو نو چوګي لګیاو اول څه دې تاسو وګ چې پدين کې چوګي شته را جمع کړې چې ران لجونګړه جوړو ما نو موسی علیہ السلام مت چې لکه دا غوټه انګې ده او برازیدا ده نو نقصان دي د جوړې وې تنا کنه سوره بیا ته چې درې میاستیا او سکلینا چې دې کې به باران نه علیہ السلام چې نن تک الله ته پрыяش وکړو چې باران وکړي د جواب سره دناګه غنفل ربل رکو موسی علیہ السلام دې چې لکه ولې زې دا خبره جوړې کړې پاولیا او پس او جوړ دې څه شهره چا کدم را مر طيبه تو رسول دې پیغمبر نه وچت کې کنه تیرات کې نبی ابو یې نه نه منکرې اولیا لري کرامت نه مني سوچ هوګه دې کرامت او سوره یاسین کې داوی واقعه ذکر شو و کنه کراما خو دې ته وچت د الله توحید باندې ځان موعزز امکرم کې پایدا او کړه الذين خلاجي يا دون شيء اخلقته زي والاغنري اذا هم يستبشرون هذا بذي دليل وحي يوما ذكرشيو چه ويل وقل اني ان اعبد الله مخلصا لله الدين دلته جن دليل وحي ذكر کې شكل خلق دازي عقيده الله دا تبارك وتعالى الله تفصلوكم قل اللهم وا ايلا فطر السماوات والارض بیمسالہ پیدا کنگی آداز مرنو دزمکو عالم الغیب و الشہادہ پوئے پغیب و بخکارہو انت تحکمو بین عبادک تو پہ پیسلکے پمیوز دو بندیانو ستاکی فی ما کانو پی ہی اختلفون پاگا سکی جری پاگی کے اختلاف کئی اللہ تو پیسلکنو دیجے پورے صلو رم باب زکر درہن باب صلو رم زکر تر درش پیتم پورے تاکوی بخربی دی پکی او دلیل عقلی با ذکر اکیم درشان ترغیب دی توحید و اسلام تا با دیم قلبان دی وَلَاوَ دنیا کی ترچهدان تی عقیدی که نا صده اللہ ذکره اولا اغا بیان دی توحید په باد لگی او دا غیار اللہ سر محبت تی نیوخ و باتصاله کی چلا تو پیفا لوکا نردات خلق و بحال سی با قیامت که دی با بچی ولاو ان للذين ظلموا عاقشري شداره دا ایګه زانو ته ظالماندی امشرکان دي ما في الارض جميعا आवाज جو دزما کو ګیدل تولا ومثله معه اپشاندل نوته دي ویدی زنگورتی موزی و تا پا خیال کیو دا آیات غیر دے یاری و دا اے بادتخوا چه موگا آتا سو پا قبل پا زودکی زان داس جو اکلی ری سر جنت نباردرو ولئنلان با سمان نقوان زیجی و پا حانتی چه کم و خلق و ناغی در یاری دل دے شغم را سردار مون باقبل لکیو سجو کلی او اسنش قیامت کرا تا فلفق کارا شی وبدع لهم اخکار ما کسبو تکلیفونا او عذابونا دارا عمل شکلی دلد خبرات آنکوا شتا تقبل عمل تا او کورا کاغت سیئن بیاتات سر نشتا او کنا عمل لکلتی او دیان تو قشا لیکی درخ وحاق بهم اون نازل بشری باندې ما کا نو به یستهزئون هغه سوجيور pore ستهزا کولا فایدا ما سلین ثانہ ضر زجر دی نا شکر انسان نه پانا چې جون دنیا کې ندی جاتو آخرت کې اوځه کد افسوس جون دیو اذاب لري ولا کلا چور زین فانتا ضر zarar taklifo دعانا دیو اذنه کې مونتا سومه دا حولنا هو بیا کله شمون گا ورکول نعمت زمون در طرف ما سوال کی فریاد کی نموند نعمت ورکو قال انما اوتیته على علم نواید یقینا راکشید ما ده نعمت فهل لم سرا دا خو ما کی قابلیت تک نه او الله ما خبر ده, خبر ده. اما کی ذیل دو قابلیت لیدو دې ذکر اند نعمت راکړل ورته قارون خبر وکړه تاروست د قارون بچراګ نه دا, دا, دا په لار روان شو دانوې چلاله به پر رحم او فضل راځ بل هي فتنه ته بلکې دا امتحان دی او زمي خدای ولیکن موږ لا علمون لیکن اثر د دینه نه دا خو امتحان دی په انسان باندې چې دې تا خبرو کی دا ما د الله راکړي بل چانه قد قال الذین من قبلهم یقینا ویلو دغه شانته هغه خلقو چې مخ کې دینو قارون دا خبره کړو کنه اغه ویلو چې انما تاخو ما اصول علم ده او دا ما بانده اللہ خبر ده تاؤسو لدرکی که نسا پیلی ورکا فما اغنی عنهم اس پیلی ورنقردی لرا فاکانو یکسیبون اغا کسبو عمل جکوه فا اصابهم سیعاتو ما کسبو فسرس دیتا عذابو او بدا سزا دا اغا عمل جکرهو والذین ظلموا اغاقسان جزا لما من هاولا اغاقسان جزا لما انده ایا صیبہم سیئات ما کسبو زر چوبره زیدی تا بج سازغان دا عمل چکړی په ماهم معجزین خانه به دی بچکی کې دن کې دغه تخیل چې اوسه تر دنیا کې مال دولتې نو دا د حقانیت نه خلا چاغو سو چوبور کزه حق نه وې نمازره دمره مال دولت وې نو وا سرې ذکر کړکې چې قانون دی دنیا کې تو ګور نه یو او با دا عمل انسان اغلبا اللہ مال دولا تورکلی یہ کنے دا سی نو دا بردین اخیچ دا دیر نیکا حق برد انسان دے او با انبیاء و با اند ساکتے راگلی دے لوگی تند راگلی دے نو او بجون کے با حق برد بندیانی مشکلات بیوتا ساکتے بیت نو تب سوئے چکنے دا او برد تدی پا حق اللہ روی نو پا دبا لارات لو نا نا دا غزان لخبر اولا می علمو ایدی چیا کمن الله بارا حکیم زکو لمایشا و يقدر داغه چا دا بارا او پاندا زکیه داس پغم دلیل دی اخرین چداغه دا خپل حکمت رجال زیات ورکی بارا جال کم ورکی ادا د دې بارانه ده چې دا د حقانیت په تو په لګي کینی بیا وقار سره ډیر مال دور تنولیا کارتو اے نبی ذالک یقینن بده کې خامخاله لاله لقام یؤمنون دبار ځکه چې ایمان رول دې ایمان رول دې کناه اجازه ایمان اصلاح پکاره دغه نه دځای کې ترغیب ذکر کې توحید او اسلام ته چرائش د لعتب جاریو کې او ترغیب ذکر کې توبه اگر چا دا سوچ کو یقینن چې د اصلاح دبار پکې پا په ورو اصول ذکر دی وه وليایا عبادی الذين وا اے او اوبه تا راغو اعلان پځم چې اسرا به کړي زموږ کلي پخلو ځانونه قل سر دې ته اشاره چې دا پیغام ورسوه زماده بنديانو ته اور ته لا تقنطوا من رحمت الله منو می دکي د رحمت د الله نه مبصرین ذکر کوي ترغیب د توبې ته او ګره د دنیا دشرک بارکه ویلې جدا نما وکړئ واهې کدا خبرې چې اوسړي مرش چې دنیا کې توبه وستا او استا اوکرا دنیا ته یې وکړه شانت مرش مګر نو توبه نه بیا غنمه ما وکي او د نورو ګناہوں نو ولې ست چلانه ما وکي اخرت دنیا کې دغه وې چې توبه ووا تا الله سمرحوي رحمت دې دای کړه نیر خلګ جاری نه وملش ها نومې اووی چا دیانا بس من دورا بناولی کلیدی نوز زمین دی اسلامی کی اوو بس یہ بجاگا شانتینا دائیو کنانای شیمو تطوبو روز نو قرآن و مجید ترغیب بکرکی چنا امیدان شکر ما اصطاد و رامنا زیادتی او شیم اغفرتون زیادتی داری سر نشتا و حدی نشتا اینو هوا الغفور الرحیم یقنن اللہ بخن کے رحمو عالدی وانیمو الہ ربکم ارو واسل له او تابع دار شيغا تا اخلس له الدين خالص کیا غدار دین هاي عبادت مختل کله واسل له او تابع دار شيغا غبارا مين قبل ان ياتيكم العذاب مختل لنا جراشي طوسط عذاب ثم لا ننصرون درس تاس اندادن کلیشي يا با او په جوړ تا رب درا کول څنګه دا کلام دا الله تعالی او انسان ما او زليله کول مې رب بكم دا خېفتہ دا کلام جنازل کل رداوستہ نازل کله شې رداوستار درپا دراستا سون مراد ته قران دی چې دې طرحې دا وګوره عمل به وکې نو خپل رب سربستا سو صلحا وشی و تعلق بس رجول شی دایا واسی درمانس کی فقران من قبل مخک مخک دا دینا این یاد یا کم العذاب و بغتا سراشی توس عذاب ناس آفا قائنتم لا تشعرون اتاسو نبوئی گئے گورا دیتا کہ یوسو عذر دیتا انسان نو غدا فکیخا او دا اغا خاص زیر چب اندسو جو نو د خپلې اصلاح فکر ورسره پیدا شي ائنه دقول انا افسن چ بیا یا حسرتا افسوس زمان ای افسوس علا ما فردت طاعت بن جما کوتای خلوا فی جنب الله طاعت الله کې فی جنب الله فی طاعت الله فی امر الله فی ذکر الله ماده الله فطاعت کې داغه په ذکر کې او دا اغا پا حکم مانلو کی گورا کوتاہی کلوا فررتو کوتاہی مکلوا وین کننطولا من الساخرین او یقنن چوامزو در ٹوکو کونکونا ما خور پر مسحریکو لی عمل تو عمل ساخر و مستحض انت ما خور در ساخر وانتے سلوکو دو اللہ دین سر ادا قرآن سر سمرلوی کوتاہی مکلی دا نبیابتی دار مان کی افسوس یا حسرتہ خدا غواح کی بیا فائدہ نکھی او تقول یا داون وای لو ان اللہ حدا نے کشر اللہ ہدایت کړی ما تا لکونتم من المتقین نو خامخون بزو د پرهزگاران ہونا دین د عذر دی کنا نو قرن مجید دغه جواب د وخت ته کی ته تاسو چې کما ته الله نورستره هدایت ا هغه اسباب ذکر کی غنچتا تر اغلیو تاول نه منل کله سر فشر دنیا نه او قیامت کې دا ورو نه نو پیدا وکاین نو مخامق عذاب وي او تقولا یا نه وي حين تر العذاب کله چوین عذاب لو ان لي کرتن که چروی زما د पारा وافسل الدنيا تا که دوباره زلړي فاکون من المحسنين پس شم بزو دا محسنانونا ادن ایک عملونا دا او دی او افصوص دده یو بنده چه بیا که امد که دا ارمان کئی نو نن خلده چه خپل اصلاحو کی که تخپل اصلاح کول غاری نو دا دی یو تصورو که دا اخیرتو چه دا اخیرتو میدان جوړ دی او یو نفس دی جاگو چغوی و فریاد کئی او دا خبر اکی کئی کنا دا دری او نہ تو سوچو کہ کتهم موقع کې موجود دي او ستان نن کوتایو شنباته فريا کي قیامت کې نو لا پتارسو پهلوی ادر کنن ددا تصور ځان سروکو لیسلا بو کې رخل ځان کله چې عذرك الله تعالی طرفه جواب راشي بلا قد جاءت کا آیات بلک یقینا راغلیو داتا آیاتو نزمان فکذ ذبت بها نتا تغریبو قداره تورا ده کلو ده نربا چیا که زبتا به ها ستا ده پارا برسنو چه تغذیب ده کلوه که خوب بچاوه نتابوه نا خوب رشای دروغ نکی که من گلت واقعات بچاوه نتابوه منا خواب خواب شوی ای با ها دار دیر قران بردتا چاوه یا تو نا نا ستا ده نکوزی دل پکر زبتا به ها تا ده اغی واستکبار تا دا و دی أو دا دو تا بلوئی کولا تا ځان بسکارې ووستکبار ځان دلوي غاڼه تکبر دی کاو دا دوا خبرې چې په دې باندې قوم قوم نه تبا شوی او همیشنه پر دې تباې اسباب دي تکظیم او استکبار او کولن د منال کافرین او وې تا ځا کاثرانو نه تان انکار کاو تان نمنل نو څو را پرانو مجید تاقفیر ذکر کړي او خره دا دا خبر واځه هاشو کنه چې اور په نه چديږي دا تفصيلت پورا تفصيلي تاکويف ذکر کې ښه او بیا به شرایطوم ويومل قیامت ابير واز قیامت تارلذينا مين بات خلق كذبوا على الله چې تخزيب کړی دا الله دروغ جوړ کړی په الله باندې مخې لري او دا هڅ چې لوې ظالم دا نه پرسته چې په دروغ جوړ کې अवल्लाह الله जोलसो बेन दाआ लहू वलदन व शरीकान अगर लेगोरे शरीको बलो शरीक व रफस्ता दालवे दरो याला कुल नबवत बरक होए जल्ला पेगंबर करे नबी रसूल नुदाम ले दरो चंदे ओचे कंदा हक बलाइल د یو باندې پیژن دی شکا الی سفی جهنم اینشری به جهنم کې متول للم تکبرین ټکانہ تکبر کوم انکو یقینا چستورنه او د زری چې بیا چروا تلل او ډیر تنگ او سخت دی بشارت پکې ذکر کې مؤمنانو ته مختصر دیو تفصیلا مرستراځي او من اللہ الی دین التقوا او بشبک یلا اگسان ځان وبچ کول د شرک نه لمفاظتهم ببركامیا به ردی سره دا حاضر نه بچکی او بے سایتی لا یم سوء جنبر رسید تا تکلیف او, او عذاب ولا هم یحزنون انا بدی غم جنین غم او حق کان بنیخه قران مجسمه دلای ذکر کړو عتلی دا انسان د فهم د پارا د پوئ د اصلاح د پارا د باغ پا سلسلکه د لعل عقل <laughs> euh, الله خالقو کل شائع الله پیدا کون گرے دا ہری اوشے پیدا کرنی وہو علا کل شائع و وکیل اگا فاری اوشی باندیزی موار دے کتا اخپل وکیل اخپل ربو کردو نو اگا بھر بچ تعلق دا اگا سر کا اگا اخپل وکیلو کردو نتا بوساتی دنیا کے وخیرات کے او اگا قدرت شتا اتم دلیل له مقالید السماوات والارض داغه پار پنځانیری او خزانې د اسمانو د زمکو مقالید پنځانیری د اسمانو د زمکو ا بادशाही ا قدرتونا ا خواغه الله الله باند اولائق هم الخاسرون داخل قوطاوانیان دی دیز ایپول صلو رمباب پورش رست پینزم باب اخیرہ پورے فائی کے دلیل وحی در امزل او دعوید السورت او اعادہ کی داغی دعوید دا السورت اتا خوی فخر اوی قل اب غیر اللہ ہوای ورتا ایا بس بغیر د الله تاسو حکم کوئ ما ته اا بوږو جزای عبادت وکما ايو هل جاهلون اي جاهلانو اينه په جاهلانو بارک تاسو ما حکم کوئ جزای عبادت وکما دا ذکروي چې عربي زور کاوخا نبی دې سنت دی وی اداو نو اگرزور دین جبہ داری ہے مشرقانوں اگرتا ہے اخلاق دا کچھ دی دے خبر ہے نواوری اعوذ جزای عبادتکم رد الشرك بالعبادت ولقد اوحی الیہکم او یقینن واہکل شیدا تا و الی الذین من قبلک اگ خلق دا جمعہ کوستان لا ان اشرتہ کثرتا شرکو کو لا یحبطن عملک مخا مخا بردا برباد بشي عمل تا لا يحبطن ده شرک دمر ناکاره اثر دې او قباحت چهغوره پیغمبر ته وای چې بصر دې محل کتا شرکو کو اوسه جله وو شي عمل به برباد شي کلي وی له ام بیا په حق کې ټولو چې شرکو کو نور عمل به برباد شي هر چې مسلمان شرک پیلګیارې یوه مشرک کړه نو دا عمل باندې بربادیږي ا بربادیږي بګنه چې په کتا شرکو کو لا یحبطن اعمالو نو ستعمل ببربادی نو هجه یوه مشرکه عمل کې الګیار په شرک نه دا عمل بربادی نه کنه ته تر دې پکې میلاولې چې تکار ځکه ک ګل اپونه چې په درگاهو نه دا اللہ نا سیوہ چا دا بندیان عبادت جائز شو نبیا نورس بک میں کم گناہ کرے چا پاگیوان جہنم تا خلق دی چاو سری دا وچنانو آتا بوتانی آدی کنا نو بوتانو کم گناہ کرے چا پا نوربانی نزی جہنم تا نا چا دا اللہ نا سیوہ شو نا کمالیکو کام بی آدی قولی آدی کونی بوٹی ور و بو عرص چا نو داګه انجام شری هغه راجه عمل به بربچ ولا تقول ان من الخاسرین او خامخشی ته توانې انو نا بل الله حدابود دا دا اوره سورته حکم ویلو فعبد مخلص الله مخلص له الدين دلته بل الله حدابود بلکی الله له تصعي عبادت کوا او كم من الشاكرين او شته شکر گزارو نا موحدين کی مرګره شهر من الشاكرين نا شکریون لکی دا اخو یو لفظ رضیح الفاظو نا جور لکه پس صحیح انداز کلی ادا کنو شکر بطی جور شی او کفر عق دی پا که اوکو اذا اللہ حق دی بندل ورکو اولان دروستو شو بیا بطی شرک جور شوی دیر پہ احتیاط بچه وما قدر الله حق قدری قدر کو دے خلق دا اللہ قدر داگو اما عرفت و عبادت دیو نکو ولی دغیع اللہ نمو سرواغفتو او داغو تعظیم او کومن اختیو کلی والا عرض و جمیعان او داغو کٹولا قرضت و قدرت داغو کی بووی پا قرضا و مجد داغو کی بووی جو مل قیامت پر وزد قیامت و السماوات و اسمانونا مطوئیاتم بی امین مغالب شیبوی پلاس داغو کی بی امین کلی حجیس کی بیلوکا چدوا اعلان تاسو یو مين دامن متشابهات النبی ایمان به واجب او لازم نه او کې پیات الله تعالی له نه اته بصنه بکی نه دی پګان وګوره زمره الله په قدرت کې اسمانه دغه قدرت کې او ده علاق لهګه تو نسبه د باندېانو ته سمړی ورو کو سبحان او پاکی الله تعالی او تعالی عما او چته دعاوونه چې د یو پر سر نه دی زاینه شروع کړې د تخویف داوی ذکر کړه اجازه رو بیان کو ته تخویف ذکر کی چې دا مسله دا نه منل لا الله قدر دیونه قدرت د داونه نه منل نبيات قیامت کستار دیر بادشاہي ونوفه فی صوری اپ کو والشی بشپیلای کی نبی حوش ابشی من فی السماوات اغسو جب اسمان لکی و من فی الارض اغسو جب اسمکا کی الا من شاء اللہ مگر اغسو جلاؤ غواری اغنیکان بندگان ملائکو یا حملت العرش یا شہداء حقیبت بچی ثم من فقہ فیه اخرى بیاب فکو ازشی فاری کے دو امزل بیاب فکو ازشی نا صاحب علي اولي بی او غوري مې اولتا د شپې له کې ذکر مخکې شه او چې مفصلین ذکر کړو یو قول پکی دا او چې دا څلور سا پېزش پی پېلې دي پوقالې ماشي کنه پوقال په کوم برخه دیات دی خو د جمهور علماو او محققینو دا مسلک دی او مذهب چې نه بس دواځلا پوقال قران ذکر کړی هغه کې به دا د علماو کلابات راځي تفصيل التشهو و اشرا قتل ارض و روخانه بشید از مکا بنور ربها فنور در ربستا فنور در رب ده بنور ربها دان الله دلطرف بنور رشد از مکا بروخانه شد سوکت امراد عدل و انصاف اخنی دغامی امراد از مکا بروخانه کی و كتابو او دعال کتابو او کیبا قودشی او ربستیشی پیغمبرانو و او شهیدان وقضى بينهم وشهدا او گواهان بر واستیش انبیاء گواهان ټول په دې امت باندې اب خپل ټول امتونه باندې گواہی کیخه د <coughs> قیامت ورځ وقضى بينهم بالحق اپ رسول الله وکړي چې په مينځ لا غلمون حدیث سره رسول الله نه کی په سري الله حق دي په فیت نفس ما عملت اب خپل بدل دا اعمال شکللی وهو اعلم بما يفعلون اغا الاخ خبر دے باغ سچ خبر دے باغ سچ دی کی افعال دي. دي تمام اقوال وافعال تمام اندہ دا کہیں مناسب بول بدل ور او بو بدل فِلَا جَهَنَّمَ زُمَرًا جَهَنَّمْتَا ڈَلِ ڈَلِ سِيقَ سوک بے بوزی ساق اے سوکو نو مجھولتے سیق دے چھے بوبت لیشی او بسرین ویڈیر پا سختے پا دکو پا راکو حتا اذا جاؤوها تردیبو ریچ دیرانشی اغیتا فتحت ابوابوها نو پرابنستیشی دروازی داگی اتردگا وقتا با بندی نو گورا یاره حکمت ته پای کانه مفاسرین دې کوي چې ډېر خطرناک جېل اږي تر هغه بند دي نو دلته راغه خطرناک جېل دې وکړو چې دروازه بند دي اجدی ر رسول نو یې کولو کې دروازه دې چې لری کړنو چې دیو قتل دن توبه اجسنګ اوردن نکړو به ورته دروازه باندې کړل نو زکه یاسي هغه په ته چ هغه سخ زه اله دروازه کولا ویږي مجرم را ورسي وزيته کولا و قال لهم خزنه دوه اغا ملائک دارين چکم خزانه چان دي او دربان دي مقرره دي لاغي به توي الا لم دكون الا لم ياتيكوم رسول منكم اى نور هغه تاسو ته پیغمبران تاسو نه يترول عليكم جل وسطليه بتاسمنه ايا تراب بكم ايا تر ولد دا تا سچا بها नौकरी हम भी अनुरागली तोरता अल्लाह किताब चाहनो वेले आयत नन उल्लस शिव व ينذرنكم او يرون اياتا هذا دملاقات دروازه استاسنا چداد دار بلہ اور اغلیو پیغام منان غلیو نو سې څه څه څه منل نه خبره ولیکن حقت کلمۃ العذاب لیکن سادسوا کلمہ فیصله د عذاب علل کافرین بکافرانو باندې ادا تنویج مون کافرانو نو نوکن لیکن هه بد کر اغلیو ملامتریو دې خبره کولې شي دان بچکی کا مون غدا کا دابا راضی پروستو سوراتونو کې اوما چې دی با اقرارو کې فاترابو بيذاملي ترابو کې د خپل ګنا فسحقل ل اصحاب السعير هلاکت تر جهنميانو لپاره نو ګوراز تب بیا وځا راځلو همغه مې تعزيف کړو همغه نه د خلو ابواب جهنم او په دې شیته داخل شې دروازو ته جهنم تا نور خبرو سره مکوي ایسا رو هم از زر دن نکوه خالدی نفیه امیش بوی باغی که فبئس همتو المتکبرین بس جر باد دی زیده تکبر کنکو دی دنیا که تکبر کروخا اگه کافری چوبی دا نرسنو خدیسو کرو مخ فکر زبط بیها وستکبرتا تکزیب اوکو تکبر اوکو داخل دی حال شو او بلخو گولا وثیق الذین تطوربان او بو بتلیشی آنکساں جیر دلیو دراب اقبلنا الال جنت زمرا جنت تا ڈلی ڈلی مخی رکابر و بحقیم سیقا ہوئی خوال تکی جدا بوتلیو دل تکی با ام بوتلیشی خبر انتظام کی پھرپ عزت کی پھرپ شان و شوکت کی جنتیان با بوتلیشی جنت زمرا ڈلی ڈلی داولی دا با ام دیر خلق که جنت تا بازی حتا اذا جاءوها تردی پورې چې دی راشي اته جنت راورسي او فتحت ابوابها اطرا نست شي بهي دروازې ددي دلته همې فتحت ترداغه وخت باندی اس نه کنه د دې بارګه خبر واضحه ده تاونه د کثرت فادت کې چې مو فتحت لهم الابواب د رب را دروازې پراست شي ویل نه دلته چګنې ورګه دروازه کولا ورو ټکوي نه وا فتوحات ابواب اوسم کولوي خرج جنت دروازه رمضان المبارک کې دروازه کولوي کې د جنت او زمون نه پاتې ده کم از کم داګه د مبارک عملو تیاری وکړي دروازه کولا و سبحان الله غزنوا او بویدي تا اګه نگرانده سلام علیکم سلام دې پتا وسو بخير را اسلام و ته طعبتم خوشا لشای فدخلوها خالبیم داخل شدیتا میشا دیکی باہا میشا ایخا نجی بلار شی جنت تانو اچھے اغنی امتنوین انو شکریہ باعدا کی در صورت باخر کی دعوی توحید دوازل ذکر کی دا ذکر چھے شکر ادا کی چھے اللہ دیر شکر چھے پدی مسئلہ پوشیو هو استا توحيد مزګړلو انم د دې زېرات ترلاسه مو سره د دنیا کې نه مال او نه دولت غريبي وا خدا استغفر حمه و فضل وقال الحمد لله الذي ابويري صفاتنا لهي ذات لا الذي اغذا صدقنا وعده شريشته نم سره وعده قبل الجنه فورا الارضا اورا قلملا لو يزمك نَتَبَوَّأُ من الْجَنَّةِ شُمُوخَ زَيْنِ من مِنَ الْجَنَّةِ فَيَذْنَتْكِ وَرَجَنَّتْ كَرَالَ سُمَرْنِيَ اسْمَ كَرَاقَلَ دُنْيَا گُونڈَڑو اَذَا مُنْگَاؤُ پِلِس زَيْنُو اَذُمُرَ مَلِكِي رَالَ رَاقُ اَ مِنَ الْأَرْضِ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ حَيْثُ پس دیر بہتر دے دی اجر نحل کرو انکو چی دنیا کی ادان کرو لے عمل کرو خان ننکور داگی بدلیتا کنا و الملائکہ حوالی بات او ملائکو حافینا گیراچا انکی من حول عرش چاپیر دا عرشنا يصبحونا بحمد ربیم تصبیح بوی بصفتن و ضرب دی ملائک بلگیا اید اللہ فاکیلوی با بیانی غاجبا منظر بی وقضي بينهم بالحق او به سنه بو کلیشي پمینس دل ټول مخلوق به حق سره وكيل الحمد لله رب العالمين ابو الشيء چه صفاتنا دو لهييتي خاص الا على رب د مخلوقات وګوره چې دنيا شور وکول الحمد لله رب العالمين چې دنيا الله پیدا کولا ولدي صفات فقي اشاره وكنه الحمد لله چغله حاله پیدا کاون نو په اختتام کی مو وله الحمد فی الاولا والاخره دا مخک چویلو سورته سباکه داغه لپاره په دنیا او په اخرت کې حمد ون دی الله دې موږ هم هیڅ لپاره بده حمدونه باندې کامیاب وګرځي چې موږ لا حمدنا تاريبونو کو بده ژوند کېو نه چې بده ژوند کېږي او کړو اخرت کې به تاسو شي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم <تصفح> سوره المؤمن نزول كه باصوره الزمرنا دي دلرستو دا قرآن مجید دا اخری حصه بل باب چه ذکر کیگی نپا غیر که و سورتو نزکر کی حوامی مرتویلشی مومن سجدہ شورا زخرف دخان جافیہ احقاف دیکھ دا قرآن و مجید اغطول مغز او خلاسر را جمع کرده نپا غیر که اول اول دا صورت مومن ده حامین مومن مختي سورته کې صعب د الله ویلو زمر کې ندلته کې وی فد الله الته کې عبادت ذکر کړو او دنته کې لاغه اعلی فرض ذکر کړي چې دعا نه بلنه الله ته غختل لله نو شان مس کې زمر کې مساله ذکر شو بدلائل عقليه و سرا دې صورت کې مثال ذکر کوي د تخويف دنیوي چې چا نو منلم مصال نو عذاب به پیرازي چې وې نو منلم مصال نو عذاب به پیرازي دا څنګه چې پیروانيانو باندې عذاب راغلو داوودي سوره تو فدا الله مخلصين له الدين فالصميت کې دا لاند غواړې خالص کون کې أغل ردا دین د بلنه ارزې ته غواړې کله مشرکان په ميرس کې ولالي نوم د دې خبرې आवाज کوي د سورت المؤمن پدې کې مختلف بابونه ذکر کړي اول باب ديال صياتن کي دغه ترغيب ذکر کړي قرانتا او د مسئله توحید باره کې مختلف عنوانات ذکر کی او طریقې ذکر کړي د اصلاح چې خلقو خپل اصلاح وکړي او د دعوې ته ځان تیار کړي ځان توله کړي چې دا ستاسو نو غوري فاطله شپږ حامیم الله ويږي حاصل مراد دې حم م السر خلق د دې په لوستو کې غلطي کوي حم م و نذ ا ح م م او ح دا غینا مختصر ويل تنزل الكتابه نازل د دې کتابو من الله العزیز العلیم ذالذ طرف الی زورور او په هاذا ترغیب ده توصیف دې قرآن چې دا الله دې طرف نن راغلي هغه ذات العزيز چې اړ زیر ورور دي کتاب سره محبت تعلق او تعلق اوساتي او داغه هغه مرکزی مسئله مننه توحید نو الله دې حفاظت کوي العزيز دې ورور سات دے. او دا هر چا دې دونه په حال باندې خبر ده چې څومره پورې هغه دې مسئلے د خدمت شوق لري مینا وعقیدہ ذاتی العالم کو ذات غافر الذنب با خون کې دی ګونا دا سه با خون کې چې ختم کې هغه حدیثه پاک کې چې ویلو دا سه پاک کې او بنده لکه ګونه چې ټوله نې ده سرنه اطیب من الذنبه کمل الذنب له غافر الذنبه با خون کې دی ګونا وقابل التوبه او قبل اون کې د توبه چې توبه انسان او باسي جو ګناهنه نو الله او ګناه معافي هغه توبه د انسان د پر مستقل عمل الی کی نو الله او اجر او صواب هم ورکی شدید العقاب صح عذاب ورکه اون کې چې څوک د ګناه نه توبه کین نه عذاب ورکه مغزل توحید نملی نسخ عذاب بولور کی زطول خوندے ده قوت ته خوندے ده فضل ذل فضل زطول فضل ته طاقت او انعام ته ویلشی رسول چه دا ما سلامنی به بیو او قوتن ول فضل رحم او پراخے والا لا الہ الا ہو نشتده لا اقدیو عبادت اس وقت سے وعدا گنا اللہ مگر خاص ہاں گا دے علیہ المصیر خاص اقددی ورطلل نچاچ دا مسلو منلا اغلباجر وصواب ورکی پاگزائی کی چی اگتا واپس شی نردی تا پوسبت لا الہ الا ہو منلو فجع الله مخلصين له الدين دا دې معنی له واه اترکم حدا په تعامل کړو راغان دا د بوله اجر ورکی دې ځای کې اصلاح یو څو طریقې دا خلکو د پاره چې د مسالین محروم دي مساله د توحید لا اله الا هو. دا فدع الله دغشان فجع الله مخلصين له الدين د الله نه وختل هغه د فریاد کول دیمه سره کی کمزوري ناری تر اسلام طریقې خې او ولونات د ذکر کې یو چدا ما دی او منلا د دې نړۍ او اوچت مقام دی او ذین چده مساله کې ټول جګړه کوي هغه کافر دی او ذین چدا مساله چا او منلا ملائک ولا بخنغالی دو وره مغزرا سوال نو دعا ولا غالی چیا الله ته وکه تا ته ما فیوکا زیرا لیدا نو تا ته ما فیوکا ایوا زدیمنا خذت علما فیوکا زکارې ووټیو د شاباته چې ما فلذ دکی اوران تکینا دا شانته اولاد تولا ما فیوکا اخپل اخپلوان تولا ما فیوکا ملیک و او صلو رم عنوان بذکر چې چا نمان الله اللہ بو تقصی اغو پیخ پل قهر و غزب کی ما یو جادر فی آیات اللہ جگرن کی پایاتنو دا اللہ کی دایاتنو نمرات دا قرآن و مجید تعلیماتو آیاتنا معجزات دا انبیاءو وهو دلائل ده توحيد ده الله رب العزت نو باغين كي جاگران نو كي ده زجر ده إلا الذين غفروا نغرا خلقو جا كافران دي منكر دي ده دعوة نعذيب جاگران كي ده توحيد پا دلائلو كي عنوان ذكركم شو قولا شا جاگران اوكنا ده الله پا ده مسألة و توحيد كي نواغا صليصا ده غفروا اخو منكر ده كافر ده الله ده وحدانیت او دا غشن د فلا یغور ک تقلمهم فیل بلاد اوله طریقه خیر اصلاح فرض او ک نگی تعالی را ګرځید دل دی په خارونو کې کداه جو توحید انه دې منله او ما دې کې په خارونو